Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkár, Nyári Gáborral és Puzsér Robertel. Sziasztok! Futunk rá a karácsonyra lassan, és az ajándékozásról hajtunk beszélni. Arra vagyunk elsősorban kíváncsiak, hogy mennyire szeret, mennyire tisztel... Minket, az, akitől épp az ajándékot kapjuk. Az ajándék az ugye arra szolgál, hogy egyrészt megvásárolják a hálánkat rajta, másrészt megvásárolják a saját képmutatásukat, meg a saját önigazolásukat, hogy ők igenis mennyire szerető, mennyire gondos, hozzátartozók, szülők, barátok, stb. De kérdés, hogy mennyire mert persze ajándék és ajándék között is nagy a különbség. Van olyan ajándék, amit legszívesebben visszadobnál a falá, fa de persze nem teszed meg, hiszen az egész karácsonyhoz hozzátartozik ez a kötelező ájtatoskodás. Jaj, nem kellett volna, jaj, de szép tusfürdő, stb. Tehát, hogy ezek így megvannak, ezek a gesztusok, mert nem lehet, tehát, hogy a, a Jézus Krisztus a tusfürdőt is bevonja valami csillánfényel. Hát, milyen figyelmes vagy. Igen, igen. Honnan, ha, tudtad? honnan tudtad, hogy pont ezt akartam? Menjetek és, már a fenébe, igazán hogy több volna. Aztán van az az ajándék, aminek a generációdból sokan örülnének, de ez nem te vagy. Mondjuk egy tiasztók az Vagy egy, egy, egy csomó olyan dolog, ami, ami egész... Én ezt kaptam egy New Kids pólót. Na, tehát ugye A, a, a vasalbert összes, ez hiányzat még. Na igazából nem te kapod az ajándékot, hanem, a, hanem az életkorod. Vagy nem te kapod az ha. ajándékot, hanem mondjuk az, hogy a, a, mondjuk a szakod, ahova jársz. Tehát hogy én kaptam egy csomó ilyen történészeknek szóló könyvet, mert hogy az engem biztos érdekel, hiszen történész vagyok. Na, de ez már egy figyelme, nagyobb fokú. Figyelme mert itt már nem arról van szó, hogy egyszerűen adni kell valamit, nagy egy hanem itt már arról van szó, hogy azért figyelnek arra, hogy ki kap, mit kap. És akkor van az a szint, amikor tényleg olyasmit kapsz, aminek örülsz, ez a legritkább, ez egy csoda, hogyha egy életben egyszer megtörténik. Van még az az eset is, amikor, amikor egy túlsúlyos ember számára, ilyen vagyok én, a tutára adják, hogy túlsúlyos, és akkor a vicces barátai vesznek neki mondjuk egy egész disznósajtot. Ezt rendszeresen játszották velem, illetve azok, akik tudják, hogy fegyvermániákus vagyok, egyébként ez a legkínosabb, vásárolnak egy játékképisztolyt. És akkor úgy kell csinálnom, hogy Haha, milyen vicces jó ötlet volt, milyen aranyos ajándék, hiszen tisztában vannak azzal, és tekintettel vannak arra, hogy én fegyvermániákus vagyok, és akkor most kaptam egy játékképisztolyt. De mégis mit kezdek, mit kezdek egy játékképisztolyjal? Add a gyerekednek. De, de a legrosszabb ajándék az az, amikor már a, a kibontást követő negyedik másodpercben azon gondolkodsz, hogy kinek fogod tovább ajándékozni. De, mi, de milyen Májer fegyvert ajándékozni karácsonyra, ezt azért még megfigyelném ebben. A számomra egyébként gyakran az ajándéknak a legnagyobb értékű része az a csomagolásnak a mikéntje. Hogy tudod ő, hogy belekerültem-e abba a csomagolási körbe, akinek az ember levagdossa azokat a nyomorult 4 centis cellux csíkokat, és így kirakosgatja az asztal szélére 30-asával, tudod, utána jön egy ilyen csomagolós rész, akkor csak úgy szedet be a celluxot, aztán elfogy, akkor megint jön a cellux készítő fázis. És ez olyan frissen vásárolt csomagoló papír, vagy újrahasznosított? Az teljesen mindegy, az, az egész csomagolással töltött idő szinte többet ér, mint a bármelyik ajándékvásárló, átadó és egymásra gondoló része, Mert ugye a, ezzel, a, ezzel szemben a másik oldalon ott van két dolog. Az egyik az a leveszek egy, egy bort a polcról, és odaadom így a kezébe, meg van az, hogy beledobom egy zacskóba a valamit, de azt nem csomagoltam de be. De maga az zacskó is úgy született, hogy nem akarunk csomagolni, és kitaláltuk az zacskót, Létezöm, hogy már ne kelljen csomagolni, hogy már ne csomagolni igazából a csomagolás és a nem csomagolás Na, között az az van az ajándék, acskó. Az ajándékáskeről beszélünk, mert nyilván Tutác legalján a reklámszatyorban át ajándék el, de most azokról beszélünk. Amikor ilyen. De azért a, a reklámszatyorban reklám az átadott ajándéknál egy fokkal igényesebb, a be nem csomagolt ajándék. Én is ezt gondolom. <gül> <gül> minél az. Hát a reklámszatyorban becsomagolt ajándéknál egy fokkal igényesebb, Tehát, a, a reklámszatyorból kivett és átadott ajándék. Jó, akkor a csomagolást tekintve ezen a tengelyen négy szintet különböztetünk meg. A centrumos zacskót, a be nem csomagolt ajándékot, a valamilyen ö, ilyen ajándéktartalékot, amiben csak beledobott, és a rendesen becsomagolt ajándékot. Igen. Ö, az ajándék ö, személyessége alapján pedig én most egyelőre három szintet érzek. és ezt, De valójában négy szint van, majd én azt kiegészítem. Jó, rendben. még hozzá Az ö... első szint az az, amikor egyáltalán Aha. nem kíváncsi arra, hogy mire van szükséged, és kapsz valamit, aminek 99,9 százalék, hogy nem fogsz örülni, és semmire nem lesz jó. A második kategória az az, amikor jó, ez az ideális, de ö, nem, nem. A második kategória az az, amikor megkérdezi tőled, hogy mit szeretnél kapni, ez már valami egyébként, mert itt már ő, ő úgy van vele, hogy ö, bevon téged ebbe a dologba. Igazából a meglepetés meglepetésfaktort az teljesen kinyírja, delegálja. A gondol, csomagoláson hogy... kívül számomra ez a másik dolog, ami értéke van. A legnagyobb a hülyeség, de meglepetés gondolt rám. tök mindegy, mi az. Egy, egy ilyen hülye dió, meg kristenye, figyelmeztetés. Nem, de én meg úgy gondolom, hogy nem jó. minden meglepetés a, kellemes a... meglepetés. Tehát, hogy ez olyan, hogyha kicsomagol, kicsomagolok egy rohadt nagy pofont, az nem biztos, hogy kellemes meglepetés, pedig meglepődsz. De, azért, de tényleg az az igazság, hogy nem minden meglepetés jó. De azért a meglepetést azt szeretjük, hogyha egy kicsit is kellemes. A, de legalább itt ebben az esetben, meg ő a meglepetést me, megvonja, viszont optimalizálja az ajándékot. Tehát, hogy akkor viszont az ajándékkal tényleg százszázalékosan meg elégedett. De ennek Most a Pokolbéri övnek is van egy e, nagyon sajátos bugyra, amikor ez megint csak egy életül példa. A napokban történt velem, hogy egy közeli okonom felhívott azzal, hogy mit ajándékozzon nekem. Én azt mondtam, hogy az autónkban e, megégett a nap az egy Emblemát, amit én most megrendelhettem magamnak a vaterán, és ő majd átadja a vételárat a közös <laughs> <nyíláson. gül> Jó, ez a legszánalmasabb. Jó, nem. Ennél van még egy rosszabb, mert öt kategória van, de ez folyamatosan nőtön nő, nő. Senki se számított spanyol inkvizícióra, ugye? Az ötöd, a, a, a, a, a negyedik az az, amikor egyszerűen pénzt kapsz, és azt veszel belőle, ami neked tetszik. Köz Kölc, de költsd valami, vegyél valami szépet. Érzem, ez hogy a... itt jön a, érzem a levegőben a szagát a, az ajándékutalás. Robi, ez egy Joker Hint. kategória. Ez az egy és öt között bárhová elhelyezhető, hiszen 1000 forintot kapni az nyilván egyenértékű a centrum de mondjuk kapni, viszont kapásból az egyes helyre emeli az ajándékot. De az, ott nincs értelmezve az ajándék. Ott arról van szó, hogy te, te vazallus lettél. Tehát lett egy földes urad. Ez csak ennyit jelent. Hogy lett, egy, lett egy hűbér urad, így mondom. Tehát, hogy így igazából nem feltétlenül, ne, én nem azt mondom, hogy jobbágy vagy, hogyha ekkora pénzt kapsz. Nem. Egy, egy, egy nemes vagy, aki a, aki a gró falá tartozik. Kérted? Az oligarch egyik szerviense. Igen, igen, igen. Na, de az, az, az nem, tehát azt ne hívjuk karácsonyi ajándéknak és aztán van az a kategória, amikor még pénzt se kapsz, hanem az a, megkapod a Tigáz ajándékutalványt, és akkor azt költhetem gázszámlára, <gül> igen, körülbelül egy az opciód, ez a karácsony, jelezve, hogy nem hogy, vagysz meg. Jelezve, hogy az újévi fogadalmak közé egy heted van fölvenni a, a konditerem mellé azt, hogy idén gondoskodom a rezsiszámláinkról. És tudod, hogy, hogy reklámozták ezt, a, hogy reklámozta a Tigáz ezt az ajándékutalványt? Hogy az ünnepen mi más melengetne minket jobban, mint hozzátartozóink szer Na érted így jó, a melegséget, jó, jó. így kapcsolatban szóval, mert egyedül a melegség az, amire költheted ezt. Látod, igazából semmi, semmi más, csak hogy nem facs meg. És akkor van az a kategória, amelyik szerintem a legjobb mm -hmm. a világon, ami a létező legjobb, soha nem történt Hadd meg mond, vele. Hadd mondjam én, és hát ha ugyanaz, a amikor, amikor úgy, kapsz, úgy kapsz olyat meglepetésbe, hogy az tetszik, és hasznos, és örülsz neki, hogy nem kérdezett meg semmit, mert gondolt rád, és tudja, hogy az az a dolog. De egyébként tök mindegy, hogy Magától tudja-e, hogy az az a dolog? Vagy pedig megkérdezte egy kis, egy kis barátodat. De nem téged. Tehát ez hát a, ez nem a, ez engem. A hát pont ez a lényeg, hogy nem engem. Tehát mondjuk velem az például soha nem történt meg. is, ha én mondjuk szülő leszek, én elhatároztam, hogy ha ez az én gyerekemnek nem tény születésnapja, karácsonyi ajándékot akarok venni, én az egyik kis barátjával fogok elbeszélgetni, és meg fogom kérdezni, hogy minek körülne a fiam. Mi az, ami, mi az a szemét-agyadék zene, amit éppen hallgat a kis barátaival együtt. És akkor azzal lepem meg kifejezetten, és a fiam, amikor meg, az ajándékot, akkor így rám néz, ilyen kerek szemekkel, hogy apuka, hát honnan tudtad, hogy pont a Császti Bíbert, vagy valami mocskot, amit éppen hallgat a barátaival, akartam még az És akkor így ránézek, és azt mondom, hogy azért, mert az apád vagyok, és ennyire szeretlek, ezt hazudom neki, hiszen valójában a kisbarátjától tudom, mert hogyha igazán. És most a legjobb esetről beszéljünk Nem, de ha ma élne, attól félek, hogy az lenne, és az én nagy megküzdésem az lenne, hogy így is szeressem őt. továbbra is az önkényes mérvadó. Puzsé Robertel és Horváth Oszkárral valóban és Nyári Gáborral ö, ajándékozásról beszélünk, és meghatároztunk különböző kategóriákat az előző megszólalásunkban, pedig az ajándékokat a csomagolások szerint sorba tettük, és úgy éreztük, hogy a legaljabb megoldás az a centrum Mert, mert ott nem arról van szó, szó, szó, hogy nem csomagoltad be, hanem arról van szó, hogy még nem csomagoltad ki. <gül> <gül> van az eset is, amikor vidéki nagymamák Centrum Zazkowa célux csomagolták a, a a kötött pulóvert. Úgy érezte, hogy neki már nem kell becsomagolnia, hiszen már becsomagolta. Még járt egy távlatívicsok és ez és 100 forint. Még a régi hm. kosut 100-as. Na de, na de ö, azt az előbb is említettem, hogy ha a centrumorzacskóról van szó, akkor azért ott képeznék egy kivételt, mert a lesütött egy ilyen zsírhúst, tudod, igen, egy, igen, igen. liba máj darabkákkal, meg li, liba zsírral, és akkor ez benne van egy jénaiban, és azt, azt becsomagolja egy centrumorzacskóba, és igen, oda a centrumorzacskóba. De most nagy király, ja Ja, világos, világos. Hát, nem, család, nem, ki nem mondta, hogy a centrum az nincs meg a helye a teremtésben. Csak ne, a, ne az ajándék, meg ne, a, ne az ünnepi Jézus Krisztus csomagoljuk bele, ha szabad. Mindegy, kérni. Ezt most elismételném, hogy ennél még egy fokkal jobb azért, ha egyáltalán nem csomagoltad be. És akkor e fölött áll az, hogy beledobod egy ilyen kész ajándéktasakban, és a legtetején az, hogy rendesen becsomagolod, ahogy az, ahogy az olyan hagyományosnak tűnik. Na most egy másik kategorizálásban, szintén az előző néhány percben azt állapítottuk meg, hogy talán az ajándékozás legalja, hogyha Bármit kapsz, aminek az égvilágon semmi köze nincsen hozzá. Semmilyen relációban nem áll veled. De nem, hogy nem áll relációban, nem ismersz embert, aki örülne neki. Tehát nem arról van szó, hogy te valami olyasmit kaptál, ami esetleg valakinek tetszhet, vagy valaki örülhet neki, hanem olyasmit kaptál, aminek senki soha semmilyen körülmények között nem örülhet, tusfürdő. Tűzőgép. Érted? De nem is. de Nem, nem a tűzőgép, tűzőgép es hogy már jó ajándék, mert az már reflektál. Tehát a, tűzőgép, tudom, a, a tűzőgép az már a paródiája akar lenni a rossz Nap. lehetséges műfaj szélsőség. Az egyik barátom az esküvőjére kapott egy, egy, tehát a házasságkötése napján az egyik barátjától egy házasságkötésről szóló albumot. Egy olyan könyvet, ami a közelgő esküvőd ről ad tanácsokat. Egy, és, tehát, és ez hogy... szörnyű volt? Nem. Hogy értsd, tehát, hogy éppen házasságot Igen. És akkor kapsz ajándékba egy könyvet. Hogy hogyan csinálsz? Igen. Tehát a házassasságot napján kapsz egy leírást, egy guide-ot arról. Tökéletesen alkalmatlan ajándék, igen. És hogy hogyan legyél házas, vagy hogy hogyan kös házasságot. Hogyan kös házasságot? Ez egy esküvő alból. Én például, egyből tovább ajándékhoz hattam. Jó tanácsokról szólt, hogy milyen, mit tudom én, szalvétát válasz, milyen ruhával ötösz. Ami már túl ezt egy Igen, ami megismételhetetlen, és ha minden jól alakul, soha nem fog megtörténni újra. Akkor majd akkor mit tizesz a felhasznál. másiknak? Azt üzened, hogy nem alakul jól. Igen, a, azt, azt, üzened, azt üzened, hogy nem alakul jól. Azt üzened, hogy a XXI. században ezek a történetek egyféleképpen szoktak végződni. Egyébként, a, egyébként én, én, én ahogy mondjak egy példát, a reflektáltan rossz ajándékra, ami már vicces, aminek már hozzáadott értéke van. Én, amikor ö, gimnazista voltam, akkor ugye húztunk az osztályban, és, ö, és én kihúztam a tófal virékát, és én nem tudtam, hogy milyen ajándékot adjak neki tanács talan voltam, és aztán meg az aluljáróban láttam egy ilyen, könyv, egy ilyen papírdoboz tele könyvekkel, és olyan csodálatos könyveket találtam, mint a nyilászárók ö, ö, nyilászárók karbantartása Például is ilyen vastak könyv, tele teljesen haszontalan, teljesen értelmetlen információkkal. És azt például így megvettem, és az annyira annyira, hogy mondjam, annyira hülyeség mit adni valakinek, ilyen szakkönyvet, valamit, amit soha az életben és semmilyen körülmények nem között az, nem tud nem az használni. Az volt, hogy a két tábla a két üres kazetta, és a keramia hegyi tolkombót, illetve két csomag jaj, Na, jó, jó szóval csomagrágot. Erről jelenti. van szó, hogy, hogy, hogy ezek az ajándékok esküszöm, hogy a karbon karbantartása és működtetése, című szakkönyv az egy jobb ajándék, mint a, mint a a tusfürdő, mert a tusfürdő talán hasznosabb, de a tusfürdő az olyasmi. Lehet, hogy mi osztálytársak voltunk, mert egy, egy kinázium osztálytársamtól megkaptam a Heves-megyei Fogyasztási Szövetkezetek története <síns> <ezen> 1973-as <síns> algumát. Ugyanezen okból szerintem. De, de, de, de, de, de tudod, az a, tudod, mi a kötelező, kötelező reflekt, reflexió arra, hogyha tusfürdőt kapsz? Jaj, de jó, ez mindig hasznos. Ez mindig, kell, mindig jól jön. Mondani. Ezt kell mondani. Ez kell, mert ez az egyetlen, amit el tudsz róla mondani, hogy fogyóeszköz, tehát majd kellhet. Tehát tulajdonképpen vehetnél egy kiló sót. Miért nem veszünk egymásnak karácsonyra egy kiló sót? Vaj de előbb-utóbb elfogyasztod. Mert nagyjából annyi a kell egy túlsföldön, nem? És a, már is hasznosabb. De tényleg valahol jobban tisztel az, aki 700 forintot ad, nem? Na hát ő, erről beszéltünk, hogy igen, mert a következő szint az, hogy pénzt ad. El, szörnyű, de döntsd el, hogy mit szeretnél. Hát az a, a, a startom, szint, hogy az ez az, az... összeg nagyságától függ, hogy melyik, melyik kategóriába sorol. Jó, nem, a tigázutalvány, is utána a pénz. Igen, úgy érzed? Hát úgy érzem, hogy a pénzzel, ha a tigázutalványjal azt fejezett ki, hogy annyira sem tisztellek, hogy pénzt adjak. Igen, tehát tigázutalvány. Mert még elinnád. És a hidegen nem nagy nagypapa nem, számlával küzdünk, meg pulóverrel. De most nem kapsz, azt tavaly kaptál. Szerinten és akkor a ennél a jobbik eset, hogy megkérdezi, hogy mit szeretnél, bár még nem ez a legjobb eset. Mert a legjobb eset az, hogy, hogy mást meg, hogy, hogy mit szeretnél. És, és a legesleges -leges legjobb eset, hogy tudja, hogy mit szeret. És nem kell megkérdezni -e senkitől, mert ő a kis barátod. És nem kell a kis barátodat megkérdezni, mert ő már maga a szem egy személyben az. Nagyon szép. Na, hát igen. Mi a fontosabb rendező elv? Ez a fő kérdés, amikor ajándékozásra kerül a sor, a meglepetés, vagy az örömszerzés. Melyik a, melyik a fontosabb? Persze miért kéne választani a kettő közül a legideálisabb esetben, már ha létezik felsőfoka az ideálisnak, ahogy tudjuk, hogy nincsen, a, a, a legeslegjobb az az, hogyha ezek között nem kell választani, hanem meglepetés és örömszerzés. De hát tudjuk, hogy a családját az ember azt nem választja, hanem azt sorsolják neki. Ennek megfelelően nincs válogatás. A barátait, azokat, hát, a barátait azokat kiválogatja, de még velük sincs sokszor szerencséje. Te, tehát a családod az mindenképpen meglepetés, de nem biztos, hogy örömszerzés. Így az igen, életed. Ha az egész életed igen, egy karácsony. Igen. Ha az akkor... életed egy karácsony, és a Jézus szerzi az ajándékot igen igen, igen, igen, akkor biztosan meglepetés lesz a családod, de nem biztos, hogy örömszerzés, és hát az is kérdéses, hogy szépen vannak-e becsomagolva. Az én egyébként abszolút meglepetés fundamentalista az, az örömszerzés gyökerű meglepetés fundamentális. Tehát, hogy ő, ah, ő, ő, ő, ő, a, ő az örömszerzés rovására kifejezetten és mindig nem, a nem, meglepetésre gyúr nem, rá. Nem rovására, mert az ajándékai nagyszerűek, és az most nem, nem ironizálok, ez most nagyon komolyan mondom. De akkor azok, meg miért mondod, hogy a meglepetésre? Azért, mert beleőrül abba, hogyha a meglepetés nem sikerül. Hiába nagyszerű az ajándék, és ez nagyon komolyan mondom, ezéként nyilván egyúttal az ő, az ő időről időre megnyilvánuló kontroll frikkségeire frik és rávilágít, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerűen belevolondul abba, hogyha a meglepetés nem tökéletes. Uh, és hiába igyekszem megnyugtatni, hogy, hogy de hiszen a, a, az örömszerzés volt a lényeg. És uh, én, én De miért nem tökéletes, mert ki, mert ki előástad a, a, a kanapé alól az ajándékot négy nappal nem, korábban? Ha nem, néha, a, néha a dolog elmegy egészen uh, különös irányokban. Még, még a kapcsolatunk legelején uh, uh, a, akkor talán nem tudom, hogy létezik-e most is a, a, a Circo Geyszer nevű ruhaboltban. Láttam egy uh, uh, uh, ha létezik most is, akkor ez, ez egy ez a... zeneszám és egy mozi. Igen, de akkor még volt talán egy ilyen uh, nem, nem, nem, Ma? nem cirkogelyzér volt. Leginkább nem, kocsma. Nem, Kári, ez az. A ha, okay, rúgózma, de az is egy igen. kocsma volt egyébként, olyan is volt. Azért kemerted össze a Ami egy, egyúttal egy ilyen, egy ilyen nyugati androgan terméklerakat is volt. És ott felbukkant egy, egy Star Wars uh, uh, zenei válogatás album, uh, Ami CD-k formájában, ami akkor ilyen elképesztő ritkosság meg számított, ráadásul egy ilyen Star Wars-os dobozba csomagolva, és ezt mindenképpen megszerettem volna vásárolni, de eltűnt és átkoztam a, a titokzatos vásárlót aki megvásárolta, a heteken keresztül jártam vissza a, a boltba, hogy ki lehetett az, és, és a, a, a feleségemnek panaszkodtam esténként, és egészen ki voltam már borulva. És azt már nem is tudom, hogy pontosan mi volt a koreografia. Szóval azt hiszem, hogy elmentünk és megvesszük, de akkor nem volt ott. Meg nem tudom is, de hogy mégis lehet kapni, nem lehet kapni. Ez szóval ilyen egészen durva kávárját járattott velem, amíg végül kiderült, hogy ő volt az, aki megvásárolta. De ez csak a, a... Szenteste derült ki. A... Természetesen, igen. De, de akkor, mi, de akkor tökéletes, a... meg volt a meglepetés, meg volt az örömszerzés. Miért mondott? De hogy... azt mondom, hogy természetesen, igen, csak hogy a meglepetésben legalább annyi, ha nem több energiátől, mint a. Mint a és hogyha, és tudom, mennyi, hatal... is, hogyha összeveted, hogy igen? mennyi bosszúságot okozott neked azzal, hogy megvette előled, és mennyi Ezt örömet akartam, szerzett azzal, hogy, hogy szenteste megkaptad, ha ezt mérlegre teszed, melyik nyom többet? Természetesen még így is az örömszerzés, és a. a, a muszáj ezt mondani, hát ez, ne, ez egy bevallhatatlan tehát, ne, hogy erre lehetem, mert emberi. De, de Lári most ő e, És természetesen nem is hal minket. De hogy, e, de hogy azt akartam mondani ezzel, hogy, hogy nem. Tehát, hogy, hogy a, abban igazad van, Robi, hogy a, a, az örömben némi is vegyül, illetve hogy a. a, a, a a pillanat, tehát a meglepetés, tehát a, a, a lelepleződés pillanatában az emberben ö, ö, felszabaduló öröm egy része a, jaj de jó, hogy mégsem az történnek szól. Ö, ez, ez, ebben természetesen van igazság, csak... Ö, ö... Gondoskodott az örömödről. Jó, nem, nem, az nem, azzal, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Egyszerűen csodálatos, hogy az embert a felesége ennyire szereti. És ráadásul ennyire kényszeres, és ez ki is bírja, hogy ennyire... Hajlandó az örömszerzés érdekében ennyire megkínozni. Ö... Én ezt nem éreztem kínzásnak. Végig végignézte a kálváriádat, <gül> és kicsit végig végigjelvezte. Tehát volt, volt benne egy ilyen, mert, mert azt érezte, hogy most minél nagyobb a szenvedés, akkor, annál nagyobb lesz az érzelmi orgazmus szenteste. Kérdeznék egy nagyon csúnyát. Mi lett volna, hogyha nyári 22-én buszbalesetben esetben elhalálózik? Akkor én kapom a Star az ajándékot. <gül> jó. Remélem. Jó, hogy jó elett volna mi van, Értő füle van a Robin. -a ne, semmi, semmi, semmi nincs köztünk, de ott lenne, lett volna két nap erre. De tényleg akkor kinek kellett volna oda a Star Wars CD válogatást? <gül> Értem, hogy minek szól a kérdés, de hogy, hogy, hogy én ezt a mai napok egyébként úgy élem meg, hogy. hogy, e, be, a, hogy a koporsódba került volna a Cédálogatás. De gondolom. Hogy, hogy ha láttátok a játszmó című filmet, azért ott is ott van a végén Aha. a kérdőjel, mm -hmm. hogy, a, hogy az átélt élmény mint élményanyag, mint kaland egyébként szerves részévé vált az életednek, és tő, tulajdonképpen több lettél által a, a az elszenvedett nehézségek ellenére, vagy, a, vagy, a, vagy, át, vagy a, az átélt traumák ellenére. De ott voltál jókor. Ugye volt az a játék, amikor a Máté Krisztina egy forgott balra-jobbra, és mindig azt kellett mondani, hogy bank, hogyha már ötször jól válaszoltatok, és gyűjtöttetek 25 ezer forintot, ha nem mondtad, hogy bank, akkor arrossz válaszsal elvesztetted a 25 ezer forintot. És ez a rámentés intézménye, hogy mentettéle, le, amikor írtad a szakdolgozatodat 14 óra után. Csak de Máté Krisztinának után... nem, nem kellett menteni ilyen időnként, A, hogy ő, akkor a, a játékosnak a összeget, kell... Na hát, jó, de ez a probléma, vezet, ha valaki vezetés. Ha ha valaki vezet egy ilyen útvarműsort, neki miért nem kell bankolni időnként, hogy műsorvezető maradhasson? De a, melyet, a, kérdés... a bankolás egyúttal mit jelentett? Azt jelentette, hogy az addig begyűjtött egyébként meglehetősen kevés pénz ö, ö, már hozzáérjék a közösen megnyert összeghez, viszont nulláról indul a, a következő kérdés. Tehát, hogy nem elraktározza az addig megnyert pénzt, és. Ö, ö, még egy nagyobb összeget nyersz a következő kérdéssel, hanem nulláról indul meg. Nem veszem, de, de, de, de nem az lett volna egy kicsit... következő összeg nagyobb, tehát mindig nagyobb és nagyobb. De és tudod, nagyobb hogy lett miért volna. mondtam ezt a példát. Azért mondtam, hogy vajon naponta kell -e úgy megfordulni a világban, hogyha este lefekszel és reggel nem ébredsz fel, akkor mindenkivel olyan viszonyod maradjon, amilyet, amilyenre büszke lennél, és amit nem kellene külön lezárni, vagy hetente, vagy havonta, vagy évente. De... Tehát milyen hosszan lehet kifuttatni egy ilyen kivéreztetést, amelynek a végére megment az ember, még így szeretetből is. De miért ez a legtermészetesebb, hogy a Máté Krisztinának nem kell bankolni? Miért <gül> hát a Robi, ez a legtermészetesebb? Robi, nem ezt most... magyarázd el nekem légy szíves, hogy az miért olyan természetes, tehát hogy miért van az, hogy a játékosnak itt és most időnként bankolni kell, mert ez a szórakozás forrása, hogy na bankolt, nem bankolt, hoppá elveszett a pénz, és akkor ezzel szórakoztatjuk az embereket. De miért nem, miért nem része ennek az élménynek az, hogy Máté Krisztinának. Az ijedetlen Pavlovként rájöttem a a Minden hatásnál, minden adásban háromszor bankolni kell. És hogyha nem bankol egy adásonként háromszor a Máté Krisztina, akkor sajnáljuk föláll, és leül a helyére Friderikus Sándor. Ez a helyzet, de Sándornak is bankolni kell adásonként háromszor, és ha nem bankol, ez miért nem része az élménynek? Tehát miért van az, miért hogy mindig van... Hogy miért van az, a hogy mindig a van... A a az ajándékozás. Robi, fejezd be gyorsan, amit mondani szerettél volna, mert már állunk sorba rá. Miért van az hogy az élménynek mindig az a része hogy van van egy, egy táborparancsnok Megvannak a foglyok. Uh -huh. A foglyokat folyamatosan kiszavazzuk, folyamatosan messzesgödörök szélére állítjuk, folyamatosan csapóajtókra állítjuk, időről időre elsüllyeztük. A, a, a táborparancsnok, az meg mindig táborparancsnok, ő mindig ott van. E, e, vajon nem szórakozna jobban a néző, ha a táborparancsnok is időnként elsüllyedne? Valószínűleg jobban szórakozna a néző. De a struktúra, a felépítmény arról szól, hogy a táborparancsnok érinthetetlen, a táborparancsnok reprezentálja itt a. a a műsor állandóságát. Vajon a, miért? A legutóbbi valóvilágban egyébként sikerült valami hasonló egy ilyen metavalóságot teremteni, mert hogy a, a, a valóvilág szereplők egy részét egyúttal szerkesztővé is tették. Kialakítottak a valóvilág világ belül egy kis helységet, ami egyúttal vezérlő is volt, és a, a minden napra ki volt választ a két darab játékos, aki aznap nem játékos volt, hanem szerkesztő, de természetesen az ő döntéseiket és, és szerkesztői munkáikat is ö, a néző nyomot tudta követni a villában szerett kamerákon keresztül. Tehát volt egy egyszerű Hát itt igen, egy, ide a itt a játékosból rétegében... lett szerkesztő, igen. nem fordítva, hogy a szerkesztő is kuckáztatott annyit, mint a játékos, amit a Robi mondta, miért nincs egy ilyen formátum, hogy az ismert műsorvezetők pörögnek körbe, és akkor mondani, hogy a... a, a, a a valóvilágnak sikerült kitermelni, akkor ezek szerint is. Ö, én, én csináltam egy olyan Facebook oldalt valami 6-8 évvel ezelőtt, hogy melyik műsorvezetőt szavazzuk ki a valóvilágból, mert ők jobban zavartak abban a pillanatban, mint a játékosok. Tehát amit a Robin itt elképzelt, az ne, nem egy, nem egy ö, ö, igényektől idegen agyszülemény, Na hanem hát világos, valóban. Igaz, világos, De miért van ez? Hát azért van, mert a műsorvezetőket már a résztvevő ö, prolikkal tulajdonosokkal, meg ilyen, meg ilyen milyen, milyen kényszervállalkozókkal, meg prostituáltakkal, akik hát fel, akikkel feltöltik általában ezeket a úgynevezett villákat, meg házakat. Velük versenyeztetik. Tehát most én, én legalábbis számos műsorvezető esetében, konkrét leszek, Istenes Bence esetében azt látom, hogy ő simán költözhetne is, nem feltétlenül vezetnie kell. De ez minden esetben, minden műsorban be van építve, csak nem a formátumában, hanem a csatorna működésébe azaz, ha nem nézik elegen, akkor bizony le lesz a műsorvezető a De ez együtt. nem része a sónak, hanem ezt így a háttérben Aha. ilyen súlyi alattomos módon kicseréljük, és úgy csinálunk, mintha jaj, hát mi nem is azért, tehát hogy folyamatosan azt kommunikálja a, a csatorn, hogy mi, mi, mi, mi, mi mindvégig meg nézői... voltunk elégedve, mi mindvégig meg voltunk a műsorvezetővel elégedve, itt semmilyen probléma nem volt. Vajon a műsorvezetők miért szentehenek, mikor a teljesítményük nem sokban különbözik a villalakókétól? A legnegédesebb férfi hang, Soltész Rezső az egész karácsonynak a lenyúlásában egy akkora plórta szeletet követelt magának, hogy komplett karácsonyi albumot adott ki tele. Soltészrező karácsonyi számokkal. Tehát, hogy tudod, minden, minden egyes előadónak a legpokolibb, legalvilági, legsötétebb kísértése az az, hogy írjon egy karácsonyi slágert, mert gyakorlatilag egy félnapi munkával az egész életére megszerezte a, a, a hát anyagi fedezetet. Ha mert annyi, hát igen, hogyha azt játszani fogják, meg bekerül a rotációba, mondjuk a George Michaelnek a Kelly, nem is a Kerly hanem a Last Christmas, az egy olyan szám, amivel a George Michael gyakorlatilag, ha csak azt az egyetlen számot írta, volna életében, soha nem kéne dolgoznia. Szóval, és a Soltész Rezső az úgy gondolta, hogy ő ezt nem fogja véletlenre bízni, és nem egy karácsonyi sláger gyárt, hanem egy komplet albumnyi karácsonyi slágert, és valamelyik majd fölgerjed, és soha többé nem kell dolgoznia. A Soltész Rezső kifejezetten nem, nem ilyen, nem is tudom egyébként, hogy ő írja ezeket a számokat, vagy sem, de ő kifejezetten ez az ilyen, ez a zenélésnek, meg, meg éneklésnek, meg előadásnak, ez az piacos vállalkozója a soltészrezső, az én számomra. Ez egy pokoli kísértés, hogy a mennyek országába felé nekelt magadat. Ö, és ha múlt, múlt héten beszéltünk róla, hogy na milyen karácsonyi zenét nézzünk, hát soltészrezső, mondom, jó, jó, jó, meg, akkor majd megkeressük a soltészrezsőnek a karácsonyi számát. Erre beírom a Youtube-ba, hogy soltészrezső, meg hogy karácsony, és kihoz egy rakattal. Tehát ez, ez az, amikor kombinált, lottoz, kombinált lotto játszol. A, a, a mennybe menésért. Nem elég egyet, erre mondtam, de én viccből basszus, hogy, hogy én megnézem, mi a négy legnépesebb világvallás, melyik mindegyiknek a három-három legfontosabb ünnepe, és így kiadok egy 12 számos CD. Nem mennybe, Csak lesz rajta egy, amit szalra játszanak majd Indiában. De nem a, mennybe, de nem a akarsz menni, hanem a középosztályból. A protestáns mennyországba hogy sok köl, pénzt keresek az Istennek. A középosztályból, az uralkodóosztályba, a felső tízezerbe akarsz bekerülni, ha hívjuk ezt mennyországnak. <suk> a felső be nem ezerbe, a felső 1-be! Ja, ja, ja, ja, ja. Hát a felső egyben kizárólag oligarchák vannak. Én azért azt gondolom, hogy egy karácsonyi dal, daltól még senki nem lett oligarch. Én, én, be, én beírem egy oligarchával. Fontos kérdés, hogy létezik-e az alsó tízezer? Hát nem, hát az alsó... Számszerűen az, igen. A, Külföldön a, tároljuk. A, a, az, az alsó egy millió, másfél millió létezik, én úgy gondolom. Ott már szerintem... A, a, a, ott, ott már szerintem Nem különböztethető meg a nyomóra, annyival de, tudom, gondolom, a hogy az alsó Nem, az alsó tízezer, az a hajléktalanok. Mert ők a ez a szám, így regal, úgy képzelem, hogy az Nem, azért ez, nem az a következő kívüliek, a, a rozsdatemető világa, Ö, akik, akiknek egyáltalán nem maradtuk nem, nem, nem. a mi De ők sokkal többen vannak, mint tízezren. Szerintem a hajléktalanok még náluk is lejjebb vannak, mert a rozsdatemető világa az legalább az önfenntartásig eljut. Érted? Tehát, hogy ő, ő, így, ő így nem hullott ki a szociális hálóból, csak a kulturális hálóból. De a szociális hálóból nem hullott ki. A, a Robi, a, ó, látom, hogy szemedben ég a gyertyafény. Gondolsz rám karácsony ünnepén? Jól látod. Az az igazság, hogy én karácsonykor mindig a, mindig a szeretteimre gondolok. Meglepem őket meg a, meg a környezetemet ajándékokkal, is úgy érzem, hogy, mintha a kis Jézus eltöltekezett volna bennem beiglivel és mindenféle, ö, ö, mindenféle szentségekkel. Az az igazság, hogy a karácsony az a szeretetnek és a, és a békének, és, a, és a, a, a Jézus Krisztusnak az ünnepe, ezért én mindenkinek azt kívánom, Egy hogy... mindenkiért, mindenki egyért. Igen, és a... És, és a és, Gino. Igen, Gino karácsony. Is. Gino, mindenkinek Gino karácsonyt kívánunk. <síthat> vízbe mondtad az egészet. Na, most meghallgatjuk ezt. <gül> Karácsony este van újra, Tészes a Ott Alatta ajándékpárrák, Szívünk az oly közel áll, A szeretet ünnepén, Karácsony éjjelén, Együtt legyen, Éjféli szentmisék, a szerepet ünnepét, szülesse, új világ, úgy, ahogy jó nekünk, úgy éljünk majd tovább. Oh. Ja Istenem, de ájtatos! Azt írja, hogy karácsony este van újra, díszes a fenyőfa már, alatta ajándék vár ránk, szívünkhöz oly közel áll. Imádom azt, amikor már végződik egy, egy bármilyen sor, és hát itt nem sikerült, nem sikerült elodázni ezt a, ezt, a, ezt a költői bravúrt, hanem az első, első sorban Nem, odakel. nem, nem, az a kemény, hogy alatta ajándék vár ránk, szívünkhöz oly közel áll az ajándék. Vagy az a fenyőfa. A... Hát de melyik áll a szívünkhöz közel, könyörgöm már, de te itt tudod mi zajlik, a leggátlástalanabb kiszolgálása ennek a karácsonyi étosznak, és, és, a, és az ilyen, ilyen vé, végtelen kiaknázása, tehát a mit csinál uh, Soltész Rezső, erőműveket köt, de nem egyet, hanem mindjárt 12 erőművet köt a karácsonyi ájtatosságra, és ezekből próbál sajtolni magának. Egy, egy zsákba macska, ilyen scrabble zsákot összehány ezekből, a, ezekből az ájtatós, nyálas, mindenki szívét könnyen melengető, gyertyafényes macskasimogatásokból, majd random abból a zsákból kivesz nyolc sornak megfelelőt, és dallamot ne, rendel ez, oly, ez, ez már egyébként egy karácsonyi állítás randomizátor szülte. Itt nincsenek, itt nincsenek még közhelyek Sincsenek valójában. Még azt sem állítjuk, hogy a karácsony szép vagy csúnya, vagy, vagy érdemes róla megemlékezni, vagy egyáltalán szólna valamiről. Karácsony este van, fenyőfa, ajándék, szív. neve ne, azt tudom, ez a Jézus Krisztusnak a legapróbb pénzre való felváltása. Tehát, hogy ez, ez már az a fillérekre váltja a Jézus Krisztust. Ennél, ennél lejjebb már nem lehet váltani. Már nincs váltó, ennek már nincs váltója. Hova váltod? Én megjelölnék még egy teket, egy címkét erre a számra: Impressionista. Nem? Tehát nem értelmet és üzenetet ad át, hanem ilyen beigli-szagú, illatú benyomásokkal operál. És azok, azokkal dobál arcba. Karácsony este a újra díszes, a fenyőfa ajándék szívünkhöz közel áll, azt mondja, a szeretet ünnepén, karácsony éjjelén együtt legyünk mi majd az éjféli szentmisén. Az egyébként csak a szövegben van menne, hogy az éjféli Szent Mésén. Mert már úgy, mert az, az az nélkül énekli, mert azt nem tudta felütésre oda tenni a kiskeringőbe. A szeretet ünnepén, ugye itt, itt kapcsolódunk gino és a majálishoz, hogyha ezt valaki nem ismeri, akkor a Youtube-on keresse. Szülessen új világ, úgy, ahogy jó nekünk, Csak úgy éljünk tecsek. majd tovább. Igen, <gül> bűnöző. Igen nem, a bűnöző. Mert baj van a biztonsággal. Kevés a biztonsági szervezet. <gül> a szeretet ünnepén szülessen új világ, úgy, ahogy jó nekünk, úgy éljünk majd tovább. Ne, ez nem olyan, mint amikor megkérdezik a, megkérdezik a, a füzesabonyi választót, hogy milyen legyen a az, az új világ, és ő hát azt válaszolja, hogy jó. Hát, hát legyen jó. Jó, gondolom, például nekünk. Igen. Le, <laughs> nem tudom, hogy miben, de legyen és jó, és mondjuk, jó nekünk. Mondjuk ne, tévét Robert, akkor mit válaszolnál? Milyen tévét szeretnél? Jó tévét. Jö. Milyen, milyen, milyen hát. válasz ez, hogy úgy, ahogy jó nekünk. Tehát átugorja azt a lépést, hogy, hogy kikutassa, hogy mi jó nekünk. Ő, ez egy ilyen szépségversenyes világbékés kijelentés, mert, mert hazudik, mert azt úgy csinál, mintha mi mindannyian tudnánk, hogy mi jó nekünk. Ha mindannyian tudnánk, és egyetértés lenne benne, már rég az lenne. Azért nem az van, ami mindannyiunknak jó, mert nem minden... Mert, nem, mi nem, nem, nem nem mindannyiunknak ugyanaz a jó. Tehát ilyet kívánni, egy akkora barom álszent hülyeség, mert persze, hogy ennek örül és persze, hogy megmelengedted vele a szívemet Soltész Rezső, meg Esnagy István, csak ez átadhatatlan, kivitelezhetetlen, ja, Ez nem solté... mindannyian ez ugyanazt minden, minden, minden művésznek, így nagy Istvánnak is nyilván van egy ilyen, egy ilyen életmű ahova, ahol azokat a dolgokat tárolja, azokat az életmű amire nem büszke. Egyébként így képzeltem a Sors című film kapcsán a zene választást is, hogy, hogy, hogy Ennio Morikorenek is van egy ilyen CD-gyűjteménye, ami, amire nem büszke amit valahol egy ilyen, egy ilyen fiók mélyén tart. És amikor, amikor a sorstanossághoz... Azt is meg fogod kapni a feleségettől nem, nem, azt nem. És amikor a, amikor a sorstanossághoz zenét választottak, vagy ehhez a dalhoz szöveget, akkor azok is így hasonlóképp készültek. Volt egy ilyen szemét de lenne, de annyira menő lenne, hogy ha Muricó neki adne egy CD-t azzal a címmel, hogy amire nem vagyok büszke. Hú, és így lejönnének ezek a izé, ezek a De, mert, mert, ilyen, de, mert, de mert, mert mert a Muricó, Muricó, Muricó, ne tehetné meg akár ezt is. De és István is megtehetné, és tessék, meg is tette. Tehát Tegetet te megteszik valójában, csak nem gyűjtik ezt egyetlen az a szörnyű, hogy Holtészrásű, ű, ő tényleg olyan smith mint ami a jó úristen, majdnem azt mondtam, hogy mint ami a Sinatra Amerikában, de hogy itt arról van szó, hogy itt nem ír veget nem érzenét, érted? Tehát itt szó nincs arról. Ő, ő egy ő egy ilyen karaoke előadó, aki annyit vállal, hogy van ez az ilyen negédesen búgó hangja, meg a fürtjei, és akkor ő ezekkel így megvalja karácsonykor a száncsengőt. De nem a Jézus Krisztust, érted? A száncsengőt, tehát a, legke, tehát a legkevesebbet, tehát azt, ami a, a Jézus Krisztusnak a levágott lábkörme. Azt azt vallja meg, mint a karácsonynak a, a Foglalattát, mint a karácsonynak a leglényegét, a szent lelket. Karácsony este van újra, együtt az egész család. Mosolygós arcok a házban, nagypapák és unokák, a szerepet ünnepén. Karácsony éjjel éjjel. Neszünk mi majd az ég égi szentis, karácsony este van Együtt hát, az Rubi. egész sora. De az a hogy az, az, az a búgó hangon Fejezme. Kell a Jézus Krisztus Azzon Megidézni na, már Miért kell Negédeskedni ha, ha ilyen ügyesen tudod utánozni a soltészre akkor a hajadat is bodoristbe be úgy És ha az nem megy, akkor Balagjál el a kis művészeteddel gondolkodjál nem, el, nem, el nem, magadon. Nem, nem, nem már, már egyébként a soltészre zsűnek régen nem olyan a sérója egyébként. Ez is, ez is valahol egy szégyen, hogy ezt nem tudod. Ki a, ki a másik ilyen nagyon bongyor, aki nem a Led Zeppelin front embere? Balázs a, Láklári. Balázs Pali. Balázs Tudtam, Pali. Tudtam Puzsér, hogy a, a, Isten sem meg téged a bulvártól, és előbb utóbb jön a CD. Hmm. És most essé készül. Istenes Bence meg, ment meg a bulvártól. <laughs> De ő, ő, ő, ő, ő még nem mentett meg senkit a bulvártól. Szóval azt állítja, hogy karácsony este van újra együtt az egész család. Mosolygos arcok a házban, nagypapák és unokák. Na, mindenki. nagy mind nagypapák. Mosolygós arcok Eljutott. in the house. <gül> megint megint ö, impresszió, tehát ne, nincs egy történet, hogy, és még sehol nem látom érkezni a szerencsétlen Jézust, akinek születésnapja van. Mm. Nem? Á, ö, semmi. Karácsonyban... Semmit, a nem, nem, az a lényeg, hogy a Jézus Krisztust azért nem emlegeti a soltész, meg a Es, Nagy István, Semmi keresni mert, mert, mert a Jézus Krisztus az egy megosztó figura, egy csomóan utálják. Mm. Érted? De komolyan van egy csomó ilyen ateista, aki utálja a Jézus Krisztust, és herótot kap, ha meghallja a nevét. Mert úgy van vele, hogy ott hagyják békén ezzel a Jézus Krisztussal, volt itt már inkvizíció, meg volt itt már, hogy ő az egyházzal azonosítja, és ő az egyházat utálja mm. elutasítja, és ebben az árukapcsolásban egy csomagban a Jézus Krisztust is elutasítja. Hát, mert ezeknek az embereknek is van cd arról van szó, hogy ezeket az embereket is ki kell szolgálni karácsonykor. Az ő lájkjaikat is akarjuk, Jó, Rájuk mennek. is optimalizálni kell a karácsonyi CD-t, ezért Jézus Krisztus csak keresni valója nincs. De sajta. A Szent Mise benne van, az Évféli Mise már másodszor de kerül á, elő, á, áj, oda mennék. Ne, ne, világos, de, ne. de az Évféli Mise az nem arról szól, az Évféli Mise nem a Jézus Krisztushoz tartozik. Az, az Évféli misére járás az nem a misére járáshoz tartozik, az a karácsonyhoz tartozik, Igen. a beglihez tartozik, a Halászléhez tartozik, a karácsonyfához tartozik. Ez a rituálé. véletlenül vannak olyankor többen, mint vasárnap. Hát ja! Hát jó! Meg, És én nem állítom, hogy bármelyik a kettő közül helyes választás lenne, mármint misére járni, vagy misére nem járni. De az biztos. Mi se hogy, járunk. Igen, az biztos, hogy képmutatás zajlik az éjféli misén, hiszen tömegek mennek el. Ja, Még ez nekik nem az igazi szokásuk most Világos akkor, de nem a... Ők nem a Jézus Krisztus miatt mennek el, hanem ez olyan, mint ró versenyre menni. Szilveszterkor a lovak miatt mennek, de is. A szilveszter miatt karácsonykor az misére nem a Jézusért mennek, hanem a karácsonyért mennek, mert az a része ennek az egész buinak. Ak. Igen, hogyha, hogyha valódi lóversenyesek lennének, akkor jól el lennének adósodba, és május 4-én és június 9-én is ott üvöltöznének. És bizonygatnák egy ilyen, ilyen tagbaszakadt, tréningruhás ilyen verőembernek, hogy hát igaz, hogy a kettes lóért be, és te a hetesre tettél, de valójában nyertél, mert a hetest, úgy mondtad, hogy kettes, és csak félreértette a, a, a tudod, amikor amikor hogy tudom, a az De, de az nem szó, ez az ájtatosság az, az szent Jaj, mennyire szent. És mitől szent? Mert itt azért már leírtad, hogy mitől szent. Az ajándéktól, a fától, mert közel áll a szívünkhöz, a mosolygós arcoktól a házban. Na mitől olyan szent? Mert itt ilyen röpködnek ezek a szavak, hogy szent mise, De mi a szentség része? Hát szó nincs, hát semmi ilyesmiről. Hát részlet fölött, azt hiszem. Karácsony este van, újra, együtt az egész család. Hangsúlyozom, az egész. Mosolygós arcok a házban, nagyapák és unokák. És mi van a nagy nagymamákkal? Mi van a nagymamákkal? Mi van az édesanyákkal? Mi van az apákkal? Mosolyogó arcak a házban, nagypapák és unokák. Ha nagypapákat emeljük unokákat, ki és az unokákat, akkor ki a, át, a generációkat, hogy ahogy neki ott van az is, akit szül, és ott van, aki őt Mondhat, Nem sérült volna. Nem elég gender kompatibilis neked a szöveg? Jó, egy kicsit tényleg sértő. Furcsa, igen, furcsa. Igen, ha öreg asszony lennék, most azt érezném, hogy az összes, be akarom zúzni az összes soltészre cd-met. De nem, az, a, az az igazság, hogy a nagypapák és unokák az annak szól, hogy ugye a szülőket nem kell említeni a köztes generációt, az nyilvánvaló. Ők, a, ők azok, akik éneklik, ők a soltészre Érted? A nagypapák arra vonatkozik, hogy még élnek, az unokák arra vonatkozik, hogy már megszülettek. Mm -hmm. Tehát itt a három generációt hangsúlyozzuk, azért nem beszélünk a középgenerációról, mert öt, az az a generáció, Az én nagypapám és az én unokám. Érted? Neki egyik se a nagypapája. Nem, és nem, unokája. nem, nem, egymással. De nem így de nem így érti. De De úgy érti, hogy most mondom. Nem? De nem úgy érti, ahogy a mondod. nem Nem. Nem, nem úgy érti. Egymás nagypapái és unokái. A nagypapák és unokák az azt jelenti, itt van apám, meg itt van a fiam, ők nagypapák és unokák egymáshoz képest. Ezt tugatom. Se az én unokám nincs itt, se az én nagyapám nincs Persze, hogy nincsen. Igen, igen. Nem egy generáció, hanem három. A és nagyisnájnak is unokáját akarta meglepni mindössze, hogy hogy majd hason egyet a szemével, amikor csippethessen, amikor ez a... Ezt neked írtam. Igen, és becsomagol egy sol cd-t. Fújd le róla a göndör és hát így de lehet a menyország. Együtt leszünk mi majd, de nem a Amenyországban, hanem az Éjféli Szentmisén. Érted? Tehát ugye ő egy, egy, mind együtt lesztek velem a. Hát itt nem az Éjféli Szentmiséről volt szó az evangéliumban, ha jól emlékszem. A És az egészben van egy ilyen furcsa, frivor, ilyen filmnoáros, olaszkrimis, ilyen zenei tónus, tudod, mint egy ilyen régi maffia filmben. A szakasztod Derik zenéjében Igen. a keringő. Be akar nyalni nekünk, <gül> mert úgy van vele, hogy mi szeretjük a, a bit, És ha a Kassati bit szeretjük az év 364 napján, akkor a 35-en... A, a soltészre zsűr lecsap ránk már. ezzel. A márt, igen, azt tedd, az már. a sor végén. Nem, nem, nem, nem, arról van szó, hogy valójában mindenki kaszatibi. A 21. században everybody kaszatibi. Ez a Donald Trump, ez tökéletesen mutatja most a karácsonyi kaszatibiség, az ez. Ez a kötelező álltatosság. Így lehet lájkérzékeny like felületté változni. Így lehet tetszést maximalizálni. Valójában ezek az emberek nincsenek is. Én tudod, azt gondolom szintén, hogy a Kaszatibi valójában nincs. Bármi lájkérzékeny like az a Kaszatibi. Jó, és ilyen módon mi lehet a Kaszatibi. És most ugyanez, kaszat van, a, ugyanez is van a, a Soltész Kaszatibisítsük ezt a, ezt a dalt, illetve az egyes sorait. Karácsony este van újra, és a fenyőfa már, alatt ajándék vár ránk, szívünkhoz oly, oly közel áll. Mit írná ez a Kasza Kapható a legújabb Wunderbaum. Nem, álmárnálatok már nálatok is a fa. Like, ha igen. Komment, ha de te ezeket ismered, ezeket, a, ezeket a trükköket. Te ebben a, már beavatott vagy. A szeretet ünnepén, karácsonyi élén együtt legyünk mi majd az, az Évféli Szentmisén. Teged be azokat, akiket szeretné látni az Évféli Szentmisén. Aha. A szeretet ünnepén szülessen új világ úgy, ahogy jó nekünk, úgy éljünk majd tovább. nyom meg az f és meg fogod látni, mi történik. F-öt, F-öt, -f, -f, -f, -f, f Tudod, írbe be egy pontot. Karácsony este van újra, együtt az egész család, mosolyogó arcok a házban, nagyak nagypapák és unokák. Nyomjatok egy szomorú smile it azokért, akik már nem lehetnek velünk. Nyomjatok egy szomorú smile azokért, akik nem a házban vannak, hanem az utcán fáznak. Kozmix. A Kozmix nem ezek közé tartozik, a Kozmix a házban. A szeretet ünnepén, karácsonyi éjjelén együtt leszünk mi majd az éjféli szentmisén, oszd meg, és a megosztók között. Ö, kaszati bicédét és ö, a következő koncertre szóló belépő Jó, akkor sozlunk. is, is ajdú Péter volt a legkeményebb a templomi selfizés. Tehát azért a templomban szelfizés, az azért... Ne, azért az valami. Tehát bizonyítja, hogy nem éget porrá, amint betette a lábát. Tehát ez, ez azért... Nekem, nekem egy új információ. Nem? Ér, val, ér valamennyit. Én, én hányszor én... elsőn fordálok egy ilyen szentelt vizes bili mellett egy templomban, így, így gondolkodom rajta, hogy most vajon, hozzáérnék, akkor hogy felgyulladnék. Felforna. Igen, igen, igen, igen. Te a filterrel közelítem meg eleve. A szeretet ünnepén, karácsonyi jelén együtt leszünk mi majd az éjféli Szent Misén. Ez már volt. Ezt már kisorsoltuk. De miért? Neki szabad háromszor elénekelni? Csak nekem nem? Így van. Mióta vannak itt Soltész elő előjogai? Mióta letett valamit az asztalra, Robi. Te pedig nem. Fürtjeit? Na, az, ami az előbb elhangzott arra még menjünk rá, azt állítja, hogy a szeretet ünnepén szülessen új világ, és amit álmodunk mi, Gyermekünk élj át! Ez nem az, amikor szépségversenyre küldöd a 6 éves gyerekedet, meg a, meg a másik. A mert te már nagyon... csúnyultál? Igen, a kislányod, Veterő, egy ronda nő vagy, és soha senki nem akart téged ö, ö, huszasával megszerezni magának, és nem álltak sorba a kérők, ezért az 5 éves gyerekedet műfogsorral elhajtod a gyermekszépségversenyre a kislányodat. A kisfiaddal pedig az a helyzet, hogy ő nagyon szeret biciklit szerelni, meg ilyeneket, de nem, belőled fiam orvos lesz, mert én az akartam lenni, műtős lettem. Úgyhogy hót nem érdekel, szarom le, hogy te szerelni szeretsz bicikliket, meg polcokat fúrni, te orvos leszel, és addig ütlek Szentkarácsony estéjén, amíg be nem vágod, 12 éves létedre az anatómia tankönyvet. Már így jó előre. Ha szeretett ünnepén szülessen új világ, és amit álmodunk, gyermekünk élj nem mi. És nehogy véletlenül azért, hogy nem, nem úgy van, hogy és amit álmodunk éljük át, és amit gyermekünk álmodik, az gyermekünk élj Nem. Amit mi álmodunk, az gyermekünk élj De miért nem Ez úgy nem hangzik, hogy és amit gyermekünk álmodik, azt éljük át mi? Először is én nem szeretném. Hogy a gyerekeim játszhák azt, amit én hat órakor a reggelimrevedés környékén szoktam. Uh, Igen, az, az egyik tippel, másik meg. pedig, hogy, hogy uh, uh, semmit álmodunk gyermekünk éjjel, ez nem a kötelező vörös falok? Mármint a, a, a Majdan, az unokáink életében beköszönő kommunizmus dicsérete? A szeretet ünnepén szülesen új világ, és amit álmodunk gyermekünk éjjel. A múltat végképp eltörölni rabszolga hadd indulj velünk. Ne, Az új jó, világ. De ez gyermekünknek, most... mert mi már minekünk már késül. De gyermekünk ez. Ö, amikor Pörzses annyi tudott, kivonta Szia, a kardját a választások késő. éjszakáján, kivonta a kardját, volt egy ilyen szabjája, és így kivonta és mondta, hogy én ezt nem tűröm, mert akkor mi éppen leverték a Fideszt, mint a vakaporrat, és így elővette a kardját, hogy ő így elindul, és így volt, hogy hova indulsz. Tehát hova? Így a parlamenthez, és mit csinálsz a kardoddal? Így... azért se senki nem kérdezte, és így mindenki azt mondta, hogy Sanyi, Sanyi, ne csináld, Csai, és így, így próbálták visszatartani. Igen. Fogjátok, fogjátok le, fogjátok le, fogjátok, ilyen, fogjátok, ilyen, fogjátok ilyen, már le. De, de már ha nem fogják le a Sanyit, akkor mi történik? Akkor így lemegy a, a kos és akkor oda megy egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen kormányőrhöz. kormányőrhöz, és így elkezd a izé vagy mi történik? És megmeríti benne rozsdás vasát. A, a sajtésznál már inkább a zöld energia programoknak a teljesülése lehet a jövőkép, amiről álmodik, vagy pedig az, hogy eladok végre egy olyan karácsonyi slágert, ami Szélnék keresem magam, ha és én és nem, akkor gyermekem élj át. Hát no, Szomorú, így már értjük. Hiszen öröklődni fog ez a, már... ez, a, ez, a, ez a jog. Igen, de ne felejtjük, hogy Esnagy Nagy István írta ezt. Aha, valójában... És a lelezerző, Offman Sándor. Igen, igen, valójában ők Aha. kapják itt a jogdíjat. Igen, igen, ők igen, azok, igen. Akikát, hogy... Hát az eit jöhet egy kisebb utalás még a Rezsőnek, hiszen ő előadó ebben. És az előadói jogdíjakat ez az iroda De a gyermekünk véletlenül se a Krisztus jövetelét Tehát véletlenül se, érted? véletlenül se, hanem azt, amit mi álmodunk. Tehát, hogyha azt álmodjuk, hogy egy rozmárt fejezünk le, akkor a gyermekünk azt élj át. Bármit is azt élj át a gyermekünk, amit mi álmodunk. A gyermekünk élj át. A farkas embertől uh, Kaszati bíg. Én nem, én, én, én nem, én, én, én jobb, jobb sorsot szánok a gyermekeimnek, mint a saját álmaimat bevallom. kívánjunk karácsonykor. Három kívánság forog kösszájon a kellemes karácsonyt, a boldog karácsonyt, és az áldott karácsonyt. És én úgy érzem, hogy a háromból csak egy a jó megfejtés. Úgy gondolom, Melyik hogy lehet? A, én úgy gondolom, hogy a kellemes karácsonyt az teljesen elhazudja a szakralitását az ünnepnek. Az áldott karácsonyt az meg... Az meg... Az a templomi selfie. Az meg, az meg tudod mi? Az meg ez az ájtatosság. ez a képmutató áltatosság. És én azt gondolom, hogy pont a kettő között van a boldog karácsony, és szerintem ez a normális kívánság. Tudod, a, a, a kellemes karácsonyt az azt hazudja, hogy a karácsony az kizárólag arról szól, hogy kényelemben telik, vagy. vagy az a kábel kisember kis ember karácsonya. Stresszben telik, igen. Az a az, az, az János karácsonya a kellemes karácsony, Az áldott karácsony, az meg semmilyen zsolt karácsonya. Tehát az meg az, meg az amikor a, a... Miért kell áldani a karácsonyt, hogy egyébként minden tekintetben áldott? A, ma, az, az, á, áldott? Áldott karácsonyt, és akkor ezzel valójában én nem kívánok valamit, hanem demózok valamit magamról. Ez erről szól. A demonstrálása egy, sze, egy, egy ilyen szenteskedés. Ö, és, ez ég... párbeszédbe oltva így néz neki. Jó van, Sanyikám, köszönöm szépen, akkor itt az Áfás és egyébként meg akkor boldog karácsony nektek is. Oszkárom, áldott, áldott karácsonyt. Én így fogalmaznék. Legyen, legyen Krisztus te benned is. Na, szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, a, hogy a, ke a kellemes és az áldott az egyaránt egy hogy mondjam, egy, egy, egy elhibázott egy hívására. A kellemes karácsony semmi sem leprezi meg. De se, semmi sem leprezi le annál jobban, hogy hogy van még egy köszönés, ugye, amit hozzátársítunk. A kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. És, sikerekben gazdag, és sikerekben gazdag. sikerekben boldog. gazdag. Na, ez leplezi le a legjobban. A siker. A siker. Mert hogy az áldás helyén ez áll. De egyúttal jelzi azt is, hogy a két ünnepet valójában egyetlennek tekinti. De milyen De milyen ünnepeket? Igen. Ha azt mondja, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet, akkor mi a másik ünnep? Nem érted? Az egy háromnapos ünnep így érti. Hogy ünnepnapokat. Valójában négy napos, mert ugye a Szilvesztert, illetve a a, a közterévő. akkor az új évet ha is. Így, ha valódi eszenciális kádári kis emberről beszélünk, akkor az az ellógott néhány napot is, ugye, ami a két ünnep között van. Igen, és akkor ben lehet pesgőzni, Na, vagy kötelezően kívül. A hét napot, ami a hét nyolc napot, ami televíziózással, vagy televíziónézéssel nézéssel, beigjeléssel töménytelen halászlipfogyasztással telik, és ilyenkor az ember felszed magára négy 5 kilót. Tehát, hogy. Ha hogy, hogy, hogy ezért meg megnézi, resztetek betör őket, és az a a áthárja. Na és én azt gondolom, hogy a boldog az pont az a. Az a kívánság, ami tartalmazza az áldás lehetőségét és a kellemes, kényelmes, komfortos karácsony lehetőségét egyaránt, de nem zárja le, meg nem zárja be ebbe, a, ebbe az értelmezésbe hanem megengedi ezt, megengedi azt, és leginkább tiszteletben tartja azt, hogy a karácsony, ha te, ha te olyan hozzáállású vagy, neked legyen áldott, ha te olyan, akkor neked legyen kellemes. A boldog karácsony az, az, szerintem az a, az a jó megfejtés arra, hogy mit kíván karácsony. E egy picit elhasznál egy picit neutrális, nem? Na jó, de most vesd össze a másik kettővel. A kellemes képestem, a látni fogott, nem hogy... annyira neutrális. Nem azt mondom, hogy a, a, a, a felszolt két másik alternatíva az, az, az jobb lenne. De szerintem mondj hogy jobbat, érdemes lenne talán meghaladnunk. Mondj mint a, a boldog karácsony. Te hogy, mm, hogy mit kívánok? Maga színvonalú kultúrát karácsony kívánok. <laughs> Örömhírrel teli. Jó, igen, csak é, tudod, a... Az, az igazság, hogy annak meg már a karácsonyhoz nincs semmi köze. Tehát, hogy ha, ha magas színvonalú kultúrát kívánok, az körülbelül lehet karácsonykor, lehet május 1 meg lehet... lehet. jó estét kívánok. Igen, igen. Tehát, hogy igazából annak már semmi köze a karácsonyhoz. A boldog az, a boldog, az e, tartalmaz egy csipetnyi szakralitást, de nem viszi el az, az elviselhetetlen képmutatás világába, és nem hagyja meg az elviselhetetlen deszakralizáltságnak, meg profanitásnak a sekélyes posványában, ahogy azt a kellemes teszi. Lehet még a, ez alá a szint alá menni, mint a kellemes, és az pedig az lenne, hogy sikeres karácsonyt. Tehát, hogy a, az, új, az új évnek de a, a, a sikertréningeskedését elhozod a karácsonyt. De most már nem lehet komolyképpen mondani a sikerekben gazdag karácsonyt. Ö, sok Jézuskát még ezt szokta, tudod mi a Jézuska? Az ajándék. Uh -huh. Megvan. Uh -huh. Hogy humennyi uh, Jézuskát kaptál, szokták úristen. ezt mondani. Boldog én nekem. Úristen, mert tudod miről szól, Jézuskát igen. kaptál. Az arról szól, hogy a Jézus Krisztus misztériuma az, az, hogy ő nem borrá és kenyérré változik, hanem ajándéka. Ajándékká. Átlényegül Jézus Krisztus ajándéka, Mert arról van szó, hogy valójában a Jézus Krisztus nyerte az emberiség karácsonyra. A Jézus Krisztus a karácsonyi ajándék. Az az eljövettel, az nekünk már hát rohat kevés, kevés, hanem ennek át, ennek át kell lényegülnie ajándéktárgyakká. Át kell lényegülnie anyagi, a mérhetetlennek át kell lényegülnie mérhetővé. A, me, a minőségnek át kell lényegülnie mennyiségé, számá. A, a, a, a fogalomnak, az igének, így mondom, az igének számmá kell válnia. És Most a számnak pedig inflálódnia kell a végtelenségig. Mondok még egy ilyen magyar nyelvbe ágyazott karácsonyi blaszfémiát, ez pedig a hú látom gazdag Jézuska volt. Hú, a Meg, gazdag Jézuska, ez a de főleg, főleg az istálóban született kisdedre a, a gazdag jelző. Jó, bár amikor jönnek a királyok, tudod, az azért egy, a, a, ott azért már a, a, a királyok eljövetele utána már tényleg gazdag a Jézuska. Hát igen, aznap, aznap Azt a... gondolod, hogy boldog karja van? De hogy, hogy, hogy a, a Jézus kérdeznék meg, hogy és mit kaptál karácsonyra, vagy szülinapodra, akár hanyadikra, akkor ugye ő nem kapott valamit, hanem engem adtak. Na jó, de pont a Jézus Krisztusságnak ez a lényege, hogy ő nem kap, ő az ajándék, ő az áldozat, ő a bárány, érted? A, a, a, az, a, az a különleges a kereszténységben, ha már, kere, ha, már, ha már Jézus Krisztusnál, meg ha már a karácsonynál ta, nál tartunk, hogy ugye a... A Káin és Ábel történetének a fontos példázata az az volt, hogy minek körül az úr ö, állatáldozatnak, tehát jószág feláldozásának, vagy a terményáldozatnak. És a Káin és Ábel történetének az a tanulsága, hogy az úr hát nem vegetáriánus, nem örül a terményáldozatnak, kifejezetten a borjaknak, meg a kecskének, meg a, a, a, a, a kecskebaknak, meg a, meg a ö, ö, tehát a jószágnak a kiontott vére kell neki, mert ő kifejezetten arra szomjas, erről szól. És a krisztusi az evangéliumi közlés az pedig hát az, hogy többé nem az állatot áldozzuk fel, hanem az Istent. Isten áldozat. Az Istent áldozzuk fel az embernek. Nem mutatunk be áldozatot az Úrnak, hanem az Úr mutat be áldozatot. És a legnagyobbat áldozza fel, és a legnagyobbat áldozza fel, és ezáltal tulajdonképpen ez a példázat nekünk, hogy mit jelent az, amikor úgy nyered el a teljeset, hogy feláldozod a teljeset teljesen. Dicsőség a mennyben Istennek és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Az a, a, a Krisztusi áldozatnak, ami, ami beléte, az pontosan az, hogy a, a Jézus Krisztusban az Isten teljesen feláldozza az önmaga uniómisztikáját, a test, a szent szellem és, a, és, az, ö, és az idea, az úr, a, a, a prima matéria egységét. És ez az áldozat, ez a teljes áldozat, ez a megváltás művelete. Karácsonykor kerülendő a profanitás, de ezért egy nagyon fontos szempontot szerintem érdemes ilyenkor tekintetbe venni, különösen, hogyha egyébként szóba hoztat Káint és Ábelt, hogy, a, hogy az ószövetségi törvények, és, és azt gondolom, hogy egyébként a, a keresztény misztika és a, a fordított áldozat, tehát az, hogy az úr maga ajánlja fel a gyermekét áldozatként az emberiség számára, egyúttal az emberáldozat elkerülését nem szorgalmazzák, miért a legjobb szó? Az, az emberáldozat elkerülését At valósítja, azt meg. Azt valósítja meg. meg. Azt, azt hússzuk ezáltal meg. Az előbb a terményáldozatról, meg a jószágáldozatról meg a, meg a jó volt szó, és nem is említettük, hogy na és az emberáldozat. Na de, mert, mert, mert, mert, van, mert van egy múzes előtti világ, ami még nem a még nem a vallásos világ, hanem még a mágikus világ. Ez egy olyan világ, amiről ma nagyon kevés fogalmunk van a vallás előtti korról, amikor még a mágikus gondolkodásúra amikor azért áldoztak az emberek, hogy természeti folyamatokat váltsanak ki Lehetnek Lehet róla valamennyi elképzelésünk, hiszen a, a, a középkor embere, vagy a, a középkori Európa embere találkozott ilyen kultúrákkal. A prekolumbián. A prekolumbián kultúrákkal, illetve a, a, a találkozás pillanatától már post-kolumbián kultúrákkal. Ezek az amerikai. Ezek az amerikai, őskori kötőjel, ókori indiai kultúrák, vagy legalábbis... Rendkívül fejlett, hát nem ismerték a kereket. Ugyanak, hát nem, ezek rendkívül, ezek rendkívül fejlett civilizációk voltak. Minden tekintetben, ha a megnézed a... a, a légdeska, Robi. Kappázsúra. Kétéltű. <síns> mi, miért nem jó neked, ami a visszajövőbe? Kettőben van. A, a, olyan a Nincs, nincs kerék, de vannak trollok, már is megoldottunk minden problémát. Jó, de mit tudott, hogy mi volt? Ö, ö, meg, hát de az, tudom, hogy mi az volt, az, hogy hogy... tudom, hogy kerék az nem volt. Azzal, ez az a, az a jó a... kérdés, Robi, hogy mit az, hogy ahogy hiányolod a kereket egy kultúrából, leszolod azt, hogy nekik ott volt egy csomó harcászatból származó gyerek és női rabszolga, akik ugyanúgy elvitték a dolgokat. A magas civilizáció, a könyörgöm, embereket áldoztak fel. Mert magas civilizáció, naponta eh, emberi százakat áldoztak. Fel. Ez, ezért mondom, hogy. Ez, ez úgy mondom, nem kellett nekik talicska, Robi, hiszen ott volt élő ember, aki meghalt azért, hogy elvigye Ez a a zsidók által megfertőzött elme, és a, és a mindenhol erkölcsöket és az etikát számunk kérő, vagy az európai erkölcsöket etikát számunk kérő ember kép, képtelensége, vagy, vagy, vagy, vagy a alkalmatlansága, a, a, és a képtelenség az elvonatkoztatásra, vagy a Segítsetek. Alkalmatlansága az elvonatkoztatásra. Alkalmatlansága az elvonatkoztatásra. Szerintem a, a dél-amerikai indiai kultúrákban élők itt nyilván azokat egyet feláldoztak, azok valószínűleg nem élték meg rosszabbnak a hétköznapjaikat, mint amilyennek megérhetjük mi a sajátjainkat. Én hát nem, nem vagyok, volt, hogy a, mihez ha hasonlítani ez, mi? Csak aki megélte, azt nem lehet összehasonlítani azzal, aki ezt megéli. Egyébként a Leg megélés az, nagyon az hasonló. Számukra a számukra a bármilyen csomagolású akkori ö, katolicizmus az egy megváltás volt, és tényleg az, az emberáldozatoknak, ott az ő részükről vége holott, addig De, ezt önként gyakorolták. Ez az, az olvasat egyébként, a amit a, a, az indiánok, illetve a, a, az indián narratívát követő történészek kikérnek maguknak, vagy kulturantopológusok kikérnek maguknak. Mert ugye ez azt, azt sugallja, hogy, hogy az indián kultúrák, vagy ezek a prekolumbián indián kultúrák a, a, a megváltásra szomju hoztak, vagy, vagy, már, a, vagy, k, vagy készen álltak a megváltásra és, és ö, ö, ö, a, a, Egyúttal szükségük volt arra, hogy valamilyen módon egy őket az, euró, az európai humanizmus. Ők azt mondják, hogy ez egy baromság. Ezek az indián kultúrák ö, ö, egy választásnak vagy a döntés, a, a saját önálló döntéséinek megfelelően éltek, és a morál innentől kezdve viszont már relatív. Van az európai morál, van a, a dél-amerikai indián kultúrák sajátos moralitása is. De, de, de én úgy gondolom, hogy nem relatív. Én úgy gondolom, hogy van a morál, meg, meg van a morál nélküli vilá, világ, és a morál nélküli világhoz képest a morális világ az. Er Kölcsi világ az magasabb rendű. Tehát Most ezt persze lehet csűrni, csavarni, meg lehet ezt a teljes kulturális relativizmust elsajátítani, én nem hiszem benne. Ez maga a kulturális relativzás. Nem a vallás az érdekes, amit oda becsomagolsz, hanem az, hogy ott emberek ö, úgy éltek, hogy lehet, hogy másnap az én fejemet fogják egy sziklával Ú, de ez, ennek a mindig, ennek szakrális Alapjai vannak. Azért nem mondhatjuk, hogy vallási alapjai, mert az még nem egy vallás, hanem az a mágikus világ, mondjuk úgy, hogy szakrális alapjai vannak. tehát mindig a szakralitás az alap, abból következik az, hogy például embereket áldoznak, hogy én nem tudhatom, hogy holnap anyakamon lesz még a fejem. Ez mind mind mind a szakrális berendezéséből azoknak az embereknek a le, úgy, úgynevezett lelkiségének a hiányából fakad. Még nem volt lelkiségük, mert a, tulajdonképpen a, a Jézus Krisztus találta fel a lelkiismeretet, ha úgy tetszik. Nekik a... az még nem volt. Szépen, a szépen leállatoztad a... őket, de annyiban tudok ehhez csatlakozni, hogy a Fülöp szigeteken az emberek ö, akik egyébként ilyen demokatolikusok, de tényleg nem értik az iróniát, meg a fricskát, mert annyira együgyű, ilyen jóindulatú ö, emberek, és így tényleg el tudom képzelni, hogy valahol máshol 600 évvel ezelőtt meg a, a lelkiismeret furdalás intézményen hm. nem született meg. Én nem állatoztam le őket, ne haragudj. A, ők nem állatok. Az, az emberi válásnak nem feltétele a lelkiismeret. Az emberé válásnak, annak megvannak a konkrét feltételei: beszéd, eszközhasználat. Egy csomó-csomó feltétele van az emberi válásnak. A, a Krisztusi új emberré válás az nem az emberré válás. Nem leállatoztam őket. Azt mondtam, hogy ők az új emberek. Ők a. Sőt, nem is az új emberek, az ős emberek, mert az új ember az a mózesi ember. A, a, a, a, az új ember a kristusi ember. A mózes előtti ember, amelyik még nem állatot vagy növényt áldoz, és ez a dilemmája, hanem még és embert áldoz. Az ember áldozatot? Ő az, igen, ő az ős ember. Tehát én nem azt mondtam, hogy állatok, azt mondtam, hogy ősemberek. Azt mondtad, hogy lélek előttiek vagy lelketlenek. Lelki ismeret előttiek. Uh -huh. Nem lelketlenek, csak nem tudnak a saját lelkükről. Én azért azt gondolom, hogy az egyes civilizációk fejlettsége, illetve a, a, a lelkismeret megjelenése abban az adott civilizációnak, az nem jár feltétlenül kéz a kézben. Ö, ott van például a japán társadalom, Ö, amit én most mondani akarok, az összességében jellemző a legtöbb keret-ázsiai társadalomra, de, de a japánoknál csúcsosodik ki leginkább. A japánok kevéssé ismerik az egyéni lelkismeret fogalmát. Ez persze most nyilván egy nagyon sommás, de hogy egyébként ez tényleg így van. Tehát a, a japán embernek, a japán embertől nem elvárt, hogy egyénileg legyen lelkismerete, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a közösséggel szemben a lelkiismerete maximálisan működjön. Ez a közösségi erkölcs, ami viszont Európában is, ismert, vagy kevésbé ismert. Ja, a prekmed, ez, ez beszélgettünk a előtte, és így kerültünk ide, hogy a Robi azt mondta, hogy a lelkiismeret az, az Mózesnál és Krisztusnál született. Krisztusnál, Krisztusnál, Krisztusnál. És hogy attól egy társadalom lehet mondjuk roppant fejlett, ilyen a Japán, aminek az erkölcsei ugyanakkor még az ókorban, vagy, vagy még korábbi időkben gyökereztek. De szerintem, ez úgy, szerintem ez, ez úgy működik, hogy vannak a, az európai ember kollektivizmusai, amik ilyen embe, emberellenes gyilkos kollektivizmusok, mint nácizmus, bolsevizmus, és vannak a a távol-keleti ember a kínai, meg a japán ember kollektivizmusai, amelyek meg olyan mélyen gyökereznek a, a, a kultúrában, meg a hagyományban, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem gyilkos pusztító kollektivizmusok, hanem szerves fenntartó kollektivizmusok. Ami számunkra meghökkentő és megdöment a japán társadalomban, hogy, hogy számos perverziót a japánok nyíltan élnek meg, és hogy. Ezért a japán, maga a japán társam jóval, jóval kevésbé borul ki vagy háborodik fel, mint ahogy ezt az európai közélet tenné. Az egész egyszerűen amiatt van, mert a japánok az egyéni érzelemkitöréseket, vagy az egyéni kiéléseket, amennyiben ez nem zavarja a közösséget, nem ítélik el és nem is foglalkoznak vele. Hogy tehát csúcsra járatják. Sőt, csúcsra járatják. A, a, a... De közben párhuzamosan meg ilyen 30-as nőknek kb. 40%-a szűz. Meg a meg a, fickók, a kis izéb, kwarciátékukkal élnek. Egyáltalán szóval sem mond, hogy ez a, ez, a, ez a társadalmi modell az egészségesebb lenne, mint a miénk, sőt. De, azt gondolom, hogy másképp meg is lehetne. De, de jó, jó, vállalja azt, ami, amit itt többször is de, de nem, nem, sokkal képmutatóbb. Mert a legperverzebb pornók azok mindig japánok, de a nemi szervek mindig ki vannak blőrözve. Tehát hogy a legnagyobb képmutatás, hogy soha eszedbe nem jutna olyan ocsmánságokat csinálni, mint a japánok. De a nemi szerveket kiből az így, nem, nem Na utassuk. pontosan. Hát, tehát, egy, egy, ide, egy igen, tehát, hogy, hogy a, egyszerre van meg a legnagyobb fokú romlottság, és ez a legnagyobb fokú szemforgatás. Ugyanakkor Japánban, a mai napig a, a hétköznapok része teljesen független attól, hogy melyik lakon egyedben az, jó vagy vidéken, vagy akár Tókióban, hogy, a, hogy az utca tisztántartását azt a közösség szervezi meg, hogyha valahol meghal valaki, tehát valakinek meghal egy hozzátartozója, az egész utca részt vesz a, gyász, a, a, a gyászolók körüli teendők elvégzésében. Hú, azért tehát, az András júd lenne meló, nem? Elő, nem? nagyon sokan laknak egy utcában, akkor ott napi három-négy... Nekem olyan. a Facebookon minden nap van valakinek születésnapja. De az, nem az már annyira steril az a Japán, az már annyira tiszta, hogy az már, az már az egészségtelen szintje a tisztaságnak, mint Svájc. Úgy képzelem. Tehát, hogy az, az már valahol már a sterilitásnak is van egy, van egy, van egy perverz foka, nem? Uh, én nagyon nagyon szélsőségesnek gondolom. Egész egyszerűen csak nagyon szélsőségesnek, de nem gondolom élhetetlenebbnek, vagy, vagy igen, szóval nem gondolom élhetetlenebbnek, mint az Európai Társadalmak hétköznapjait. Ezekkel az árakkal? <tos> <tos> <tos> Ez, ezekkel, ezekkel a man manga-porno árakkal? <tos> de, a a az az igazság, hogy a, hogy a, hogy a, a japánok azok, azok, azok lehet, hogy a születés miatt, lehet, hogy azért, mert azon a kis éltek mindig is, és nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nagyon nem keveredtek, és nagyon a biodiverzitás nem nagyon érvényesült, ezért aztán hát egy kicsit elfajzottak a szó minden értelmében. Nem lehet, hogy itt azért erről is szó van? Mint a britek? De a briteknél működött a biodiverzitás. Ők egy, gyarmat, ők egy gyarmathatalom, érted? Ők a gyarmatokról folyamatosan hurcolták be a különböző népségeket, akikkel folyamatosan keveredni tudtak. Japánban ez sem nem valósult meg. A és a kínaiakkal, és azért a, a japán, japán őseredet sem tisztázott, hogy pontosan hogy jelentek meg a. A négy nagy szigeten. Tehát és Kínából, vagy, Kínából szakadtak uh, ki? Nem, ez így nem igaz ebben a formában. Van egy ilyen, lehet, hát nem lehet tudni, hogy pontosan honnan de kezdtek Kórea felől, vagy esetleg Belső Ázsia felől, de van egy olyan elképzelés is, és ez átlag uh, a sinto részben, és általában ez az animizmus, tehát ez a, ez a természetvallás is vezethető vissza, hogy van egy ilyen csendes-óceáni eredet. Tehát, hogy a szigeten élő kínaiak keveredhettek a csendes-óceán érkező fura uh, bensztrőlettekkel, és belőlük lettek ezek a, tudod. miattuk van ez a természetkultusz, meg ez a virágkultusz meg ez a, ez a ö, nagyon furcsa szépségkultusz. kultusz van? Van, van, van Japánban. De, de, a a, de, de ez a szépségkultusz... A japán kultúrának ez nagyon, ez egy nagyon, kien, nagyon fontos része. Valahogy, valahogy ott, ott az esztétika áll az etika helyén. Tehát nincsen... Nem, nem túl, tehát erkö, er, erkölcsből nem mértek nekik, viszont esztétikából, meg ízlésből, meg ezekből meg túl mértek. Tehát ahol, ahol az erkölcs lenne, ott is az esztétika helye van. Ez bizonyos értelmen igaz, illetve a Mondom, nagyon fontos a közösségi morál. Tehát az, hogy te e, a, a minden döntésedet, minden cselekedetedet a, a közvetlen környezeted, illetve a, a, az absztrakt környezeted, tehát a munkahelyed, a, a, a téged körüllevő társadalom, a császár, stb. alá kell, hogy. Ez rendszer. ilyen visszataszító képmutatás is ugyanakkor. Megint Svájc az analógia. De nem, ahol, nem képmutatás... ahol a te erkölcsödben, Robi, az áll, hogy az egyé, a másik egyén ne szenvedjen, ott az annak a helyén neki, nekik a társadalom áll, hogy a társadalom ne szembedjen. De nem az a gond, hanem hogy az egészet a közösség ellenőrzés tartatja be, és ezért aztán mindenki mindenkinek az életéről tud, mindenki mindenkinek az életében vajkál, és, és, minden, és nincs magánügy és minden közügy, és, és, és nem arról van szó, hogy közügy a másik ember felé, és a másik embernek megvallom, hanem arról van szó, hogy a közösség ö, intézi meg a közösség ö, a kollektív ügyét teszi a te saját ügyedet. Nem egészen, inkább arról van szó, hogy, hogy senkinek a magán nem érdekes. A közösség ugye érdekes. A magánügybe való beavatkozás egyébként Japánban is tabú. De a magánélet kiélése sem tabú abban az esetben, ha azt a közösség, abban az esetben, ha a közösség érdekeit egyébként az nem sérti. vagy a közösség nyugalmát. Ugye azt fejtegettük az elmúlt fél órában, hogy milyen jelzővel illene felcímkézni a karácsonyi jó kívánságot, vajon azt kell mondani, hogy kellemes, vagy azt kell mondani, hogy boldog, vagy azt kellene mondjuk, hogy áldott. És itt hát ö, arra jutottunk, hogy a kellemes az egy picit megúszós. Úgy csinálunk, mintha nem volna eléggé szent, vagy nem szent ünnepről beszélnénk. Az áldott ugyanakkor meg egy picit túlő a célon, mert már demozza, hogy hát ez nekem bizony áldott, lehet, hogy talán neked nem. Ö, a Robival úgy gondoljuk egészségesnek, mm. hogy azt mondjuk, hogy boldog. A nyári egy picit még fölé tuningolna az áldott irányba. De mert... nem az áldott irányba. Ő, a, ő azt gondolja, hogy a boldogot már elkoptattuk, és hogy kéne egy új boldog. De nem az áldott felé vinni, és nem a kellemes felé, hanem a boldogot reformálná valahogy. Aha, egy valami PC szótárból ki lehet nézni, mm. akkor itt egy megfelelőt igen, de, de nem tudod konstruktív javaslattal élni, úgyhogy marad a boldog. Igen, úgyhogy, úgyhogy ennek fogjuk nektek. boldog karácsonyt kívánunk nektek. Boldog karácsonyt belétek, kedves hallgatók, mi megtérünk vissza az ünnepek után. Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük türelmüket! A közízvés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.